Slavăție Dumnezeul nostru, slavăție ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Dumnezeu, și acum și pururea și în vecinilor vecilor, amin. Doamne, mirește, Doamne, mirește. Doamne, miluiește! Părinte, binecuvintează! Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Stăpânei noastre, de Dumnezeu Născătoarei și Pururea Fecioarei Maria, ale Cinstitului Slăvitului Prorocului, înainte Mergătorului și Botezătorului Ioan, ale tuturor cuvioșilor părinților noștri, care într un nevoință au strălucit în Sfântă Mănăstirea Aceasta și în Sfânt Muntele Acesta,